صلى الله عليه وعلى آله وآصحابه ومن تبعهم بإخسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ وَسَأَنِ الَّذِينَ وُطُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرِ الْحَدِيْهَ دِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرِّ الْأُمُورِ مُحْد Allahova sjet oporuka za one prije nas i ove potonje koji su došli je na osnovu ovog Kur'anskog ajeta takvaluk odaka davainal ladina mutul kitab min qablikum va iyyakum an tiqullah kaže mi smo oporučili onima kojima je data knjiga prije vas i vama da se Allaha bojite tema pobožnosti i takvaluka onoj često slušamo predavanja vazove što zaista zaslužuje ova tema to zaslužuje uh, ovaj termin je toliko puta spominut u, u kuranskim ajatima pod, pod nazivom takva mutaqin itaka jetaki i tako dalje i sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam tako da ovaj termin zaista zaslužuje zaslužuje da, da se obrađuje da se, spom, da se spominje i da se veže za druge tematike to što što smo jučeras najavili e, govor e, o lijepom ahlaku, odnosno da je lijep ahlak od bogobojaznosti. Razog spajanja ovog dvoga je zbog toga što mnogi ljudi, mnogi vjernici potrude se da u potpunoj onaj dio koji je vezan za, onaj dio islama koji je vezan za njegovu relaciju sa sa njegovim gospodarom, sa Allahom Đelešanom. Misli se tu, znači, od ibadeta, od dove, od zikra, od namaza, od posta i ostalog. I tu se trudi da, da, da taj dio islamu u potpuni digne na najviši stepen. Što je naravno pohvalno i potrebno i što je, što je nezamislivo za jednog vjernika da taj dio ne, ne uvede na naj, najbolji, najviši nivo. Međutim, Uh, čest je slučaj da se zapostavi ova druga strana a to je uh, ophođenje prema Allahovim stvorenjima i, zbog, uh, i, tu, i tu nastaje mahana, i tu nastaje problem i tu nastaje uh, uh, javlja, javlja se povodi, razlozi za, uh, za dobijanje grija pa onda čovjek ako taj dio, uh, tu stranu života uh, islamskog života ne u nastoj, nego potpuni, da se odgoji na tome, e, zaista onda čitav život živi sa, sa, jednom, sa jednim dijelom svoga islama koji je krnjav, a to je njegova, njegova relacija prema Allahovim stvorenjima. I zato, zato sam namjerno stavio naslov da je lijep ahlak, lijepo opoženje prema Allahovim stvorenjima, E, također od bogobojaznosti, da je i to od vjere, da je to od Islama, da je to od potpunog Islama. Pa uz lavu pomoć govorit o tome u spoju između ovog dvoga takvaluka i lijepog ahlaka. Riječ takvaluk ili e, takva ili toka kako je došlo u arapskom jeziku, e, osnovno značenje riječi e, takvaluka se vraća kako to pojašnjavaju mnogi učenjaci inače praksa je kod Oleme kada govore neki objašnjavaju neki termin šariatski termin koji je spomenut u, u koranoj Sunnetu dođu sa značenjem jezičkim značenjem pa sa terminološkim značenjem i zavisno time se kad se riješi poimanje termina onda se može ući u suštinu problema i ono na što ukazuje taj termin rijch nač riječ, znači, riječ takova u osnovi u arapskom jeziku znači i a, to je šerijsko značenje šerijsko je naravno proizilazi iz toga a to je kaže an yad'al al'abda baynahu wa bayna ma yahafuhu wa yahdharuhu wiqaya darab da insan da čovjek stavi između sebe i onog što se bo, čega se boji i čega se plaši da napravi wiqaya wiqaya zaštita Znači, e, takva znači učiniti zaštitu između sebe i onog čega se bojiš. E, pa je ta kvaluk roba prema svome gospodaru e, to da učini između sebe i onog što se boji od Allaha Đelešanuhu, znači da insan, čovjek, mumin, učini između sebe i onog što čega se boji od Allaha Đelešanova, a to se misli, boji se njegove srđbe, boji se njegove ljutnje, njegove kazne, učini neku zaštitu viqaje. Zaštitu da ga ne bi zadesila Allahova kazna i Allahova srđba i Allahov proklestvo. To je značenje takvaluka. Znači, takvaluk znači da, da mu'min sa tokvaluk bogobojaznom, znači da između sebe i Allaha Đelešanuhu napravi nekakvu zaštitu da ga ne bi stiglo ono čega se boju da Allaha Đelešanuhu, a to je Allahova kazna, Allahova srđba, Allahovo proklestvo. Drugim riječima to prijelazi iz toga, i to je jedinstvena jasna definicija takvaluka, a to je fi'alu ta'at, a to su činjenje, izvršavanje pokornosti, ono šalačanu naredio, uočiti nabu, mea sihi, i klonjenje onog što je on zabranio, odnosno grije prema lađelešanu. I to je definicija bogobojaznosti. Znači, definicija bogobojaznosti, potpuna definicija, znači, izvršavanje vađiba, ostavljanje harama i šubhine jasnoća, A ovo ulazi, u potpunu bogove azost, ulazi i to da osoba izvršava ono što je mustehad mendub i da ostavlja ono što je mekruh kako bi se udaljio od onog što je haram. I ovo je najviši stepen takvaluka. Znači da osoba izvršava vađibe, da ostavlja harame, usto radi ono što je, što je mendub i ostavlja ono što je mekruh. Time se diže na najviši stepen bogobojaznost. Tako kada, kada god nađete e, u kuranskim ajetima da se spominje bogobojaznost, takvalog, znači bogobojaznost, e, i tu u tefsirima se jasno naglašava, bogobojaznost je u izvršavanje vađiba ostavljanje harama. To ni ništa, znači, to nije ništa uh, komplikovano, teško, uh, duboko za razumijevanje, za primjenu i tako dalje. Znači, jasna definicija bogobojaznosti, osoba je bogobojazna kad izvršava vađibe, naredbe, ono kad je zašlo u vjeri, i kad ostavlja ono što je haram. E sad, naravno, znači, da ja se na pitanje šta je to vađib, šta je to haram, to je sad, to je druga stvar. E, doćemo do Bogobojaznost obuhvata a, sva moguća dijela koja su došla u šerijetu. Tu imamo jedno duguma, eto svure Dekare pojašnjena. Kada Allah džeshanu pojašnjava men ame billahi velo mil ahire wal kaže nije bogobojaznost da onaj ko vjeruje u Allaha i sudnji dan zadnji dan, sudnji dan i meleke, i knjige i tako dalje i onda se tu nabraje i daje svoj uh, i daje, uh, pardon, znači nije bogobojaznost da od svoje lice okrećete uh, gdje je okrećena nego je bogobojaznost da vjerujete u Allaha uh, sudnji dan, meleke itd. i tako dalje nabraju se tu pet imanskih šartova i onda se nabraju druga pojedinačna djela a to je davanje i metka Pored, i, pored toga što imaš potrebe za imetkom, pomaganje rodbine, davanje rodbini, jetimima miskinima, onima koji su naputni, onima koji prose i tako dalje, <kluh> obaljaju nama daju zekat, izvršavaju ono na što se obavezali saburaju na neimaštini i u blagostanju i na neimaštini i tako dalje, i na kraju završava, ajde, humul to su oni koji su mutake, koji su bogobojazni. Znači sve što je spomenuto tu u tom dugom ajetu, oni su, e, e, sva ta dijela se ubraja, ubrajaju u bogobojaznost. <clears throat> po pitanju bogobojaznosti, odnosno poimanja šta je to bogobojaznost, prenoseno je mnoštvo izreka od učenjaka ovog umetra poslije od Ashaba, pa do Tabina, pa nadalje. E, umarom da odlazi iz poznati peti pravjedni halifa kada je upitan bogobojaznost, da je rekao, li si atakvala, kaže mm -hmm. bi si yami nehari wala bi qiamul lejl ni kaže, bojaznos, da postiš danju i kaže da klanjaš noću znači niti dobro onji post niti je niti qiamul lejl kaže watakhliti mm -hmm. fima baina dalik i da to u određeno vrijeme radiš ovo ili ovo kaže walakin mm -hmm. taqwa Allah tarku ma haram kaže među tim taqwaluke kaže da ostaviš ono što Allah šanu zabranio wa adai ma iftara dallahu i ftara dalak ideja izvrši ono što Allah dž.š. onu obavezao, naredio, učinio fardzom, obavezom. Kaže u mena ruzika ba'de zalik khayran fa huwa ila khayr. Kome, kome, ko, koga Allah dž.š. damu, damu tevfika da radi i iznad toga kaže dat moe khayra khayr. Jo khayr. je vrlo bitno što je nas po, na, napomenuo ovdje. I to je značenje bogobojaznosti. Znači, e, neispravno je e, tretirati i računa da je osoba neka bogobojazna vraća se na to što ona osjeća nešto u duši, a radi neke jasne harame, prekršaju vjeri. Ili ne izvršava jasne važive vjeri. I računa da je bogobojazna u nekim drugim detaljima vjeri koji, e, koji on misli da su, da, su, da, su, da su bitni i da se izvrši. <clears throat> Slično o tome se odgovorili drugi učenjaci u istom kontekstu Uh, da ne, ne navodim te izreke, da je bogobojaznost se vraća na to. Znači da je bogobojaznost uh, u osnovi znači izvršavanje vađiba, naredbi vjeri, što se šlo u i ostavljanje ono što je Alaš Anu zabranio. I to treba zapravo za jednu za sva vremena, da se zna šta je definicija bogobojaznosti. U Dadulajbne suda se prenosi radijela Anu, da, da je rekao za riječi uzvišenog Uh, ittaqullaha haqqa ha, tuqati boita sallallahu istinskom bogobojaznostu kaže an uh, yuta'a fala da, da bude se pokoran la da mu se ne grije i u yusker da se spominjala džanu da se ne zaboravi u an yusker i da mu se bude zahvalan a ne a ne ne ovo često se ponisi, uh, prenosi slična definicija bogobojaznosti koja koja je tačna i ispravna međutim gubi se sa njom se gubi ovaj, ovo, ovaj ako, je, ako je osoba spomene znači spomene od nekoliko učanjaka i od osoba slična definicija od ali radijallahu anhu i tako dalje koja obuhvata širokih spektar onih stvari koji ulazi u bogobojaznost međutim suština najbitnija stvar ovo što se malo prispomeni što u glavnom ofesiri spominju svojim tefsirima popit poče poćeće poćeće sirađela lin pa nadalje kada objašnjava i kestira i begavija kada pašnjava šta je ta bogobojaznost znači skraćuje se na to i ponavljam ovu stanu zbog toga da nam se tu utufi u glavu da je bogobojaznost izvršavanje važiba i ostavljanje harama i onog što je sumnjivo kako dodaje neki učenjaci e sad uđe nastaje problem gdje je nastaje problem kako kaže ibn Ređeb Tumačići jedan jedan hadisa od 40-nevi hadisa kaže osnova bogobojaznosti je kaže en yalame labdu ma yutaqa thumma yattaqi a da bi da bi čovjek znači, u osnovi bio bogobojan kaže on prvo mora znat čeka da se boji da bi bio bogobojan odnosno drugim riječima kao što spominje drugog učenjaka Karhija Kako keifa yekunu mutaqin man la yedri ma yeteki kako će biti bogobojazan mutaqi ona koji ne zna čega da se boji čega da se boji u smislu ovog koje važibe da izvršava koji harame da ostavlja odnosno to nas vodi do jedne i druge stvari to je da bi neko bio bogobojazan on mora znači imati neko osnovno znanje o islamu mora naučiti šta su važibe vjeri i šta su osnovni harami vjeri Kako bi bio bogobojazan u tome? Načemu ne zamislo da neko bogobojazan, a ne zna šta mu je važno od vjeri da uradi. Neki opće poznate važne, govorimo neki tamo neki koji se moraju učiti i studirati koji važi samo za određene ljude. Harame koji su jasni harami, znači oko, u kojih su glavnom učenjaci slože da su harami. To je ne da musliman živi i da bude musliman dugo godina, a da nauči ove osnovne stvari. I onda ako tu ne zna, ako ne zna šta su zahtjevi naredbe vjeri, šta su zabrane vjeri, Kako će biti mutekija? Mutekija, kada kažemo, opet se vraćamo na onu osnovu definiciju, da je itika, odnosno takva, znači napraviti zašitu između sebe i između Allahove kazni, između Allahove kazni i Allahove srđbe. Mi se sa izvršavanjem važiba, ostavljanjem harama, štitimo od Allahove srđbe, od Allahovog proklestva i od Allahove kazni na ahiretu. To znači bogobojaznost. A uglavnom rezime govora o bogobojaznosti da je znači da je a, a, oporuka Allah džele svim njegovim stvorenjima narodno oni koji su mu mukellefi koji su obavezni slijediti uputovi vjere poslanstva a, bila je znači a, prva stvar a to je naravno oporuka poslanika sallallahu alejhi ve sellem svome umetu da budu bogobojazni u ovom tumačenju koje smo malo prispomenili O on tomaču koju smo malo prije spomenuli. I ono je vrlo bitno. Znači to, znači, to je prva stvar što treba vesijeti, što mi trebamo vesijeti jednim drugima. E, I narod e, poslije će postaviti pitanje ono, je li ispravno kad neko od nas e, nekom kaže boj se Allaha? E, u bilo kojoj situaciji. Znači, e, skoro je bilo ovdje pitanje da je postaviti neko slično tako. Da jedan drugom dođemo i kažemo, jel, e, zateknemo jedan drugom neko određeno situacije, kaže boj se Allaha. Ili nešto se sporimo pa kaže boj se Allaha kada to ima smisla reč kada je to ispravno kada ni ispravno treba ali bi razumijeti iz ovo što večeras govorimo. E, oporuka boz, bogobojaznost to je bilo ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oporućivao e, čak i voi si koji ste slao u neku bitku. Ka kada bi poslao vojsko vođu sa grupom vojnika, sa skupinom vojnika, prvo što bi vasijetuje, prvo prvu stvar koju mi je rekao Naci prvo stvar kojim je rekao ittakulla. Bojte se Allaha. kao kada se prenosi od Omera radijallahu anhu kada bi kada je poslao jednom prilikom vojsku i i prvo znači što je vjesitio prvo je bilo da se boja laži al-Šano. I onda im tu pojasni. Kaže, kaže vi ne pobježujete, o, o parafraziram njegove riječi. Kaže, vi ne pobjeđujete, muslimani, mi ne pobjeđujemo, kaže, sa mnoštvom ljudi ni sa, sa kvalitetom oružja, nego mi pobjeđujemo bogobojaznošću. Kada narušimo bogobojaznost, znači upadnemo u grijehe, ne izršavamo vađive, činimo harame, onda smo na stepenu onih koji se bori, sa kojima se borimo, protiv koji se borimo. Kad smo na njihovom stepenu, onda oni imaju oružje i brojnost i onda nas oni pobjede. Mi, kaže, pobjeđujemo sa bogobojaznošću. I to je vrlo, vrlo bitan vesijet koji, koji je rekao Omer radijallahan. E, također vesijet e, bogobojaznosti je došao upoznatom hadisu koji je zabilježio ima neboju među 40 onih hadisa u kojim je rekao e, na početku hadisa kada su ashabi koji prenosili taj hadis koji su pristupovali razumijeli su da je to op, da je to opraštani govor pa je rekao jel kao da je posljedni opraštani govor pa kaže dajna vesijet pa je prvo što je rekao u sikom bi takvala osam uvata. Ja želim, oporučujem bogobojaznost. Što to govori, znači, o označaju o značaju bogobojaznosti i o, i o bitnosti toga da jedni drugima oporučujemo bogobojaznost. U bilo koje situacije da radimo. Bilo da radimo e, neku stvar za islam, bilo da radimo neko, neko izvršavu neki važib, bilo da, da imamo neki, neki sustret, neko odruženju, bilo šta. U svakoj situaciji čovjek treba biti bogobojazan i da jedni drugima oporučujemo i da se naviknemo na to da prihvatamo taj savjet. Također od selefa počiva da Saba pa nadalje a, prenose se a, prenose se izreke i situacije u kojima su oni uporačivali jedan drugima jedni drugima bogobojaznost pa Abu Bekr radijallahu kada je postao za halifu svoj u prvoj hutbi kao održao a, i u kojoj vasijeteo muslimane prvi vasiet koji je opor koji je dao kaže u sikum bi takvalah ja on poručio da budete bogobojazni I onda naso govori o ostali stvari Također, Omer Omer radijallahu kada kada vesijeti svoga sina Abdulaha Abdullah him Omer pa njemu kaže inni usi keb takwala fa innahu man ittaqahu waqahu kariate ja ti ja oporučujem da se bojiš Allaha dželle da budeš mutekija jer ona kaže ko se boji čuva ittaq znači čuva se znači ko se boji Allaha A čuva se se uzdržavanje vađiba ostavljanje harama, kaže qa, Allah se traži zaštitu u bogobojaznosti, Allah džš anu a, a, ga zaštiti. Wa man aqradahu cezahu, kaže onaj koji posudi Allah džš anu dali za Allaha i metak, Allah džš samo tu nadoknadi da mu nagrađatu. Wa man shekara uzado, onaj kome je zahvala onu poveća. Kaže fe'al takva nasbe ainejk ve jalal Kaže učini takvalu da bude pred tvojim očima. Glavna stvar Nači to je naj i najveća stvar u tvom srcu. Pre tvojim očima tvoje srcu, da najizkupnija najveća stvar bude bogobojaznost. Tako je Alija radijalallahu. Takođe eh čovjeka koji ga poslao kao namjesnika, odnosno vojskovođu sa skupinom vojnika koji koji je poslao, prvo što je Vesijetu kaže u si kib la bude lakin likae kaže oporuči im ti kaže da budeš bogobojazan, takvaluk. Uh, a znači, strah i zaštito od Allaha dželešanuhu kaže uh, od onog sa kojim se moraš sresti sa Allah dželešanu koji volamunteha uh, lekaduneki ti nemaš kraja nemaš iza bez Allah dželešanu ono je jami ku dunja ul akhirat znači bogobojnost prema onom prema kome? prema onom koji koji i dunjaluk i ahiret takođe Omer ibn Abdul Aziz uh, napisao je čovjeku kaže osiye ka bi taqwallah allati la yaqbalu ghayrahu la yaqbalu ghayrahu pardon kaže uh, proči entit bogovojaznost akwaluk kaže uh, koji se ne, ne prima se nešto mimo njega, mimo bogobojaznosti se ne prima. Dijela u kojima nema ima bogobojaznosti, ona se ne prima. Kale, vola jerhamu ila, vola jerhamu ila, ala džesanu, kaže, nije milostiv osim prema bogobojaznima. Volaju thibu ila alejha, in ne nagrađuje osim bogobojazni. Kaže, innelwa i zine biha kethir, mnogi koji drže vazovoj bogobojaznosti, mnogo je ljudi koji drže vazu bogobojaznost, pričaju o bogobojaznosti. Volami line biha qalil, a oni koji radi po tome su od njih je jako malo. Djalalallahu ve iyyake min al-muttaqin. Kaže: "Nas i tebe od muttaqiya." A onda nakon ovog jel da pojasnimo ovdje, kada govorimo o bogobojaznosti, da se vratimo na nepoznati hadis, zabilježio ga je Bilježgi Mać, inače ga Bilježgi imam Tirmizi u svome džamiju. A imam nevdega savio 42 hadisa, na svakoj izdvojio na kojima je izgrađena vjera. U tom hadisu on se prenosi od Abu Zerra i Muaz ibn Jabela da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, rekao je to između osog Muaz ibn Jabela. poslao ga je bio da bude da bude namjesnik, da bude kadija u Jemenu. Pa mu kaže ittaqilla Boj se Allaha gdje god da O bilebili se itel Hasanetem Hua i kaže nakon lošeeg dijejela us slijiga s dobrim dijelom ono će izbrisati loše dijejelo. Ualaki na sebe hulokim Hasan. i kaže obhodi se prema ljudima li, sa lijepim ahlakom. Ovaj Hadis je sakupio o dvije stvari: Počinje sa bogobo jaznošću a završava se lijepim ahlakom. I zbog tog spoja znači zadržat ćemo se na tom hadisu vezano za ovu večerašnu temu. A to je spoj između bogobojaznosti i, i e, lijepog ahlaka. Molimo tamo ovaj ko se stara da malo umire djecu i da, da ne smeta i onima koji su, koji su došli da da se koriste. <tuh> U ovom hadisu je došlo e, ittaqila hajthumakunt. Kaže boj se Allaha gdje god da si. To kaže poslanik s.a.v. u rivaytu, prenosi Abu Zar, u rivaytu Mu'azi ibn Džabil, radijallahu anhu'ma. Uh, kaže, boj se Allaha gdje god dasi. To, gdje god dasi, to znači, je kao što kaže i midređe, je fi sirri vel nije. To znači i u tajnosti i u javnosti. E, zašto je ovo bitna stvar? Zato što u praksi mi imamo često slučaj da glavnom vjernici tako mnogi ponašaju. Kada su u grupi sa ljudi, sa vjernicima, grupi vjernika, e, onda oni nastoje da da ispoljavaju a, svojim dijelima ono što je poznato da je bogobojaznost. Znači ne čini je, izašavaju vađebe, ne čini harame. Javno ne čini harame. Međutim, kada se osami, kada se osami, Onda često upadaju određene harame, na koje su navikli nisu navikli, svejedno. Ili izostavljanje vađiva. I tu se, znači, i tu je, ovaj, i tu se, znači, tu govori o toj ličnosti. Ni nam namira od govorimo o, o, o, o takvoj vrsti osobe, nego je pojenta ovdje da u ovom hadisu naznačeno to, bojica Allaha gdje godosiv. I kad si sam uh, u kući, kad si osamljen, kad možeš uraditi haram i možeš uradit dobro djelo, i tad moraš i trebaš biti bogobojazan, a u javnosti također, s tim da znamo da u javnosti ljudi lakše bivaju, kad su grupi ljudi i vjernika lakše bivaju bogobojazni, lakše pratikuju vjeru za razliku kada se osami. U hadisu je Buzara, u jednom drugom hadisu koji bilježi Ahmed svojom muslim da je došlo da je posadnji stvarno rekao u sikom, u sikabitakvala fisirri emrikevala nijeti. Kaže, vesijetim ti oporučujem ti, bogobojaznost kaže fi siri fi sir u tvojoj tajnosti i u, tvo, u tvojoj tajnosti kaže i u tvojom javnom životu znao što, što govori ovom ovde ovom dijelu hadisa takođe uh, kaže poslanik sallallahu alejhi u dovi koji je dovio u hadiskoj knjizi Ahmed ibn esaj kaže eseluke hashiteka fil gajbi ve shehad uh, dovija allah ješanuk poslanik sallam, kaže i tražim od tebe bogobojaznost strah od tebe fil gajbi o šehade e, fil gajbi, znači kada sam sam kada sam odvojen od ljudi u samoći e, i kaže fil šehadit u javnom životu e, razlog ovoga razlog ovoga e, ovde što je spominuto ovde hadisu e, zašto se navodi ovde, ovaj bitnost toga da osoba bude u oba ova stanja i u tajnom javnom životu bogoboja znam Uh, iz, iz toga što uh, kada, kada mu'min uh, zna da Allah želešanuhu vidi, vidi ga i zna šta radi i kad se osami, da je, uh, kako, kako kaže u narodskom, mutale'ala batin i Allah želešanuhu zna šta je u njegovi nutreni, a kamoli da zna šta radi kada je sam, zna Allah Đelešanu i njegov vanjski i unutrašnji život odnosno ono kada se osami kada je sam u svojoj sobi kada je, bez kada je, kada je na mjestu gdje nema ljudi i u javnom životu osoba koja je svjesna toga mumen koja je svjesna toga kada zna moć Allaha Đelešanu i to svojstva Allaha Đelešanu onda ta osoba kada se osami kada može rad šta hoće Uh, kada može rašta hoće, ako je bogobojazna i ako me njegova bogobojaznost dignuta na stepin onaj koji, uh, koji, koji treba virnik da ima, onda on i u tajnom životu ostavlja grije. Drži ga ono, da kaže sam sebi, da sam sebi kaže buvi se Allaha, neći što se odrata. Da sam sebe kori, da sam sebe kvitko, a ne da sebi povlaži, ne da sebi kaže pa hajde pa još jednom radi a grije će se početi pokratiti pa razla će se posle pokajati. Klanjaće ga, bude se stalno klanjao posle toga ti će se pokajati. Padnice na šest do pokaješ. Se. I tako onda konstantno strada u takim grijesima koje koje tajno čini. I zato kaže imam Šafija zanimu i jako lijepu izreku koji prenosi bezaru, u Cashfulastar, kaže azul kaže najteže i najvredniji, najkrupnije su tri stvari. Kaže eldudu min qilla. da rešljivost u neimasti. Ona koji nema koji nije bogat, ali je darežljiv i daj i pomaži. To je, je naši vrijedna i krupna stvar i rijetka stvar kod ljudi. Druga kaže, w'alvarao fi halve, bogobojaznost u, u osamljosti. Da čovjek bude bogobojazan kad je sam, kad nije u prisustvu ljudi. A to je ovo što mi govorimo malo prije. Kaže u ovo kelimetu i kaže riječ istine kod onog od koga se nadaš znači ti nešto dunjalučki koristiti koga se bojiš zbog svoga dunjaluca. Da kažeš istinom u oči. I zaista ove tri stvari su vrijedne i rijetke kod ljudi. Dalje u hadisu je došlo Prelećemo ne ove stvari brže da bi došli do kraja ovo povezali ovo, lijep ahlak sa lijep adlak, povezali sa bogobojaznošćom. E, u nasluku hadisa kaže i kaže uslijedi loše dijelo koje uradiš, uslijedi ga dobrim, pa će ga ono izbrisati. Znači, loše je dijelo, e, nakon njega uradi dobro e, da, bi ga, da bi ga izbrisalo to, to dobro dijelo. E, otkud ovo da se spomeni nakon toga boj se Allaha gdje god da si. Iz razloga što što osoba koliko god se trudila i u javnom i tajnom životu da bude bogobojazna, a znači bogobojazna da izvršava važibe i ostavlja harame. Opit e, nužno je da će upasti u određene grije. Znači dešava se dešava se da, da, nemarnost, gaflet, äh e, slabost, slabost imana e, dođe se u priliku situaciju da pogriši. Ili neko ima naviku da konstantno griješi. Znači upada će ljudi bez obzira koliko se trudili da budu bogobojazni, pravi će grijehe. I to je činjenca. I, i, znači to je karakteristika karakteristika insana je da konstantno griješi. A onda ako je to neminovna stvar, zbog toga je spomenuti ovu hadisu. Kaže kada loše dijelo uslijedi sa dobrim pa će ga ono izbrisati. Kako loše djelo sljedeće sa dobrije? Kaže, Allah, pa, pa slanik salam, pardon, u ovom hadisu naređuje naređuje da nakon loše djela, misli se ode haram djela, da se uradi dobro djelo odmah nakon njega, što prije, kako bi kako bi ga to, to bi djelo izbrisalo. E, ovo ovdje što je spomenuto u djelu hadisa, ovo nije nešto nešto što je nepoznato, što nije potvrđeno u drugim tekstima. Imamo mnoštvo drugih šarijaskih tekstova koji govore o istoj stvari. A to je da, da dobra djela i badeti, i badeti i mimo i badeta, dobra djela poništava i loša djela. I zato je bitna stvar da, da momin radi što više dobrih djela. Jer neminovno upada u loša djela, neminovno upada u harame često, konstantno. A onda ako ne radi ne radi i badete i dobra djela, Onda mu se namnože i njegovi badet. Iako mi znamo dobro omjer, za svako dobro djelo imamo, za jedno učinjeno djelo imamo desetorostruku nagrad, najmanji. Od desetorostruku do sedamstotina i više od sedamstotina. A za jedno učinjeno loše djelo, za jedan haram broji nam se jedno loše djelo. I opet ćemo mi na sudnjem danu, mnogi od nas, molim vaša da, da mi to ne budemo, doće na sudnjem danu da će imat više loših djela, više, više grijeha nego, nego nagrada. Znači, neobična stvar, nevjerojatna stvar. Znači, ono što se broji, po jedno, jedno uradiš, jedno se broji, da ti prevagne ono što uradiš, jedna brojica najmanje deset puta. do sedamstotina i više od toga. Što znači da up, da će ljudi upadati mnogo u grije, da će činti mnogo u grija. E, malo prije spominu da ima, znači, drugi šerijski teksto koji ukazuju na ovu stvar. Da dobra dijela poništava i loša dijela pa toga a, a, ono što je došlo u vjerodostojna diskoje bilježi muslim a, odnosno Buhari adisemu Tefaku nalegja imamo muslimu dodataka a to je a to je da je narodno ovo ovaj princip ovaj princip da da dobra djela podnešava i loša djela to imamo kuransku ayetu inal hasenati yudhibne sejat zaista hasenat dobra djela odnose odnosno poništavaju loša djela znači to je kuranski ayet I to je, to, je, to je princip islama i širijata. A onda imam tu potvrdu u hadisu, potvrdu jednog dogaža, za njeg, vezano za ovu stvar i vezano za ovaj ajte. A to je hadisu od Abdullah i M. Sudara, radi Allaho Anhu. Kaže, on došao je neki čovjek, hadis mutefekon ali, došao je neki čovjek kod Allahov poslanika, salallahu alihim vselem, i rekao mu, i rekao mu, kaže, da je on kaže, esabe min imretin qubletin, kaže da je poljubio neku ženu. I došao je kod poslanika sallallahu alayhi wa sallam, spomenuo, to je priznao, taj grih. Kaže, pa je poslanik sallallahu alayhi wa sallam ušutio, nije mi ništa rekao. Dok nije objavljen ovaj ajet. Koji ajet? U aqimi salata tarefe i nehari uazulufa mine lejli in alhasenati uthibne sejjad. Thalike zikrali zakerin. Kaže i obavljaj namaz, krajem dana i krajem noći, dijelu noći, zaista dobra djela, in alhasenat, zaista dobra djela, odnose uništavaju, umanjuju loša djela. Zalike zikrali zakirin. I to je spomen za oni koji, koji veličaju Allaha Đelešanu. Pa kaže, poslije toga, kaže, zovno je poslanik salallahu, ali je zovno je tog čovjeka, pa mu proučio ovaj ajet. Pa kaže njemu taj čovjek, kaže hada lehu hasa, kaže jel uh, pa je jedan od ljudi koji to čuo, rekao, kaže Allahu posljednici, jel uvo, kaže važi samo za njeg? Jel važi samo za njeg? Znači što za njeg? Jer on priznao da je poljubio ženu. Pa moj poslanik, s.a. Znači, uh, povod ovog događaja je bio da je objavljeno ovo ajed, pa je poslanik s.a. rekao taj ajed tom čovjeku. Pa pita neki drugi od ashaba koji je bio prisutan, pita, kaže, jel to Je li to, kaže, specifično samo za njega? Pavet govori, poslanik Sadlalacene, kaže, ne kaže, to važi za sve ljude. Ovo rivajtu mu tefeku na liji. A u a, drugim rivajtu je kod muslima je došlo, znači da je tako čovjek došao i da je rekao, e, u jednom rivajtu je da je poljubio ženi, u drugom rivajtu, kaže, učinio sam je to da zaslužujem had, kaznu, šarijesku kaznu. Uglavnom, ovo je najvredo najvr da se on nije rivajete. Ovdje sad, naravno, ne da vas buni ovdje. Mi, uh, vi znate uopće pravilo. Da, da za velike grijehe, velike grijehe može izbrisati, i poništiti samo teuba. Ono što je velike grijehe. Zato treba naučiti, znaš šta su velike grijeze. Za male grijehe, sagajr, za mali grijehe, oni su haram, ali su mali grijezi, njih poništavaju i, ne, i, i uh, odnosne ili poništavaju Uh, ova dobra djela koje je radim u na vrijeme od namaza, od posta, od umre, od hadža, od abdesta i tako dalje na file koju klanjamo <kuh> i tako se razume ovaj hadis da ne bi nekog zbunlo ovdje znači, ovaj čovjek spomenuo da je poljubio ženu poljubiti ženu jednom strankinju to je mali grijeh neveliki veliki grijeh kada je postaje veliki grijeh kada se ustrajava na malom grijehu onda on postaje veliki grijeh Znači osoba koja bi poljubila, pa bi ustrajala u drugim malim grijesima i ponovila taj grijeh nekoliko puta. To je ustrajavanje, tu prelazu veliki grijeh. A poljubiti jednom ženu, zna, to je mali grijeh. I mali grijeh, da vas ne buni to, kako može, ovaj, jer u Rvajtu kod muslima došo da su oni klanjali namaz, pa ga je pitao posanik sa Lalaom Kad on rekao da je poljubio ženu, pitao ga jesi ti klanjao sa nama. On kaže jesam. Pa mu je pručio, ovaj, ajde i rekao mu, Inad hasenat i udhivna seijad. Zaista, dobra djela poništava je loša djela. Da vas ne buni tu, uh, mi znamo za velike grije, uh, za poništavanje velike grijeha je potrebna teuba. A za male grije njih otklanjaju druga dobra djela koja činimo sremena na vrijeme, vađibe koje obavljamo. Tako da vas to ne zbunjuje. Znači, poljubiti ženu strankinju jednom i stati na tome, to je, to je jedan mali grijev. Poništavaju ga ova dobra dijela koja se radi od namaza, od namaza abdes i tako dalje da se ne zadržamo kod ovog hadisa. U drugim e, hadisima je potvrđeno da resimo osoba, kao što, što je hadis, e, u te, e, nijem, o, ovaj rivat nijem u tefeku na lih, u njemu ima slabosti. Biljež ga budavu, tirmiz, ima mahmed, u hadisu ima slabosti, međutim skupna očinjaka radi po njemu, a to je ono da se klanjaju dva rekaata, e, takozvani dva rekata, e, teube. Dva rekata, kada čovjek hoće učiniti teubu. Hadis Biljege prenosi se od Bubekra, Biljege koji se spomine Budavudi Termizi, ima Ahmed ibn Maže kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ljudskim budve, kaže nema čovjeka koji učini ghir, thumma yaqūmu yatafa'al, feyatatahar, kaže zatim ustane i uzme abdest, očisti se, thumma yasali zatim klanja, kaže thumma yastaghfirullah, kaže illa ghafarallahu lahu, kaže zatim koji traži traži oprosta Allah džanu, čini istikvar, a da mala džanu neoprosti pa kaže kaj proučio u poslednjih ovaj, 700 godina Vladimir da fall of hashstein o zannemun fusom kaže oni koji učini neki neko nemoralno delo ili zannemun fusom ili kaže učini zun samse učinjenjem griha zekrullah kaže, spomenu šanu, Češanu, sjetio se Allaha Češanu, festagferu lidunubim, i traži opru za svoje grije. Uglavnom, ovo hadis ima u sebi određene slabosti, skupna očenjaka uh, ga stavlja, uh, diže na stepen, prihvatljivog dobro, gdje dostavom hadisa, na no mnoštvori vajeta, a u njemu ima slabosti. Uh, znači to je, znači govorimo ovdje za, za poništavanje dijela da čovjek znači da klanja dva rekata da mu se oprosti grijesi. Bez obzira što, što nisu velike grijesi i za mali grijehe tako možemo raditi. Također abdest to je potvrđeno u hadisu Othmana radijelohan uh, abdest znači uh, kada abdesti i nakon abdesta klanja dva rekata nakon abdesta. Hadis uh, poznati hadis Motefekon Alehi da je uh, da je Osman radijalallahu ta'ala prvo opisao, a, a, a, opisao je kako je poslanik sallallahu alajhi wasallam dugi hadis kako je a, uzimao abdest i onda kaže vidio sam Allahov poslanika sallallahu alajhi wasallam da abdesti ovako kako sam ja abdestiju i kaže da je rekao men tawadda nahma budu hatha thumma salla rak'atayn kaže ko abdesti poput ovog mog abdesta Naši potpuno gabdesa sa svim onim sunnetima. zatim klanja dva rekata la yuhaddisu fihi manfsah. Kaže ne razgovara sam sa sobom u njemu. Odnosu bude bude prisutan, bude bude skrušen namazu. Wufir lahum ma Budem oprašteno kaže ono što je bilo prije grijeha. Ovde se misli na mali grijehe, a ne na na velike grijehe a uh, takođe uh, došlo je u hadisu verodostojnom koji bilježi uh, muslim u svom sahihu da onaj kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hadis od Buharire Allah bihi khata'e kaže očito da usputim na ono sačima la shanu poništava grijehe ujerfu uh, bihi darajati podiže sa uh, sa tim djelima da pa su rekao uh, uh, da Allahu poslanici kaže iz bagod du'al al nakari kaže da upotpunjava abdest u teškim stanjima i situacijama kao poput naši kad bude hladno zimo da u potpuni, ali potpuni avde znači uze, da opere sve sve dijelove e, sve dijelove tijela ruku i nogu i sve ono što e, ovde se misli, naši po ispravnom stavu ima razvilaženje, po ispravnom stavu e, da potpuno avde znači i da se operu noga, ne da se uzima meso kaže, u okresu to huta ila mesadžit i kaže, mnoštvo koraka prema mešćidu, odlazak na namaz on tezaru, salati, bade, salati, čekanje namaza, poslije namaza, odnosno klanja recimo da odnosno klanja, ostane su u džami do, do jaci namaza fedalikum ribat, fedalikum ribat kaže to je ribat, to je ribat A, ribat znači ovdje stražarenja na Allahovom putu, znači, znači na tom je stepenu Pojedite ovdje u hadisu, što ga spominjemo, o, na početku hadisa, kada hoćete da vas uputim na ono sa čime se brišu u grijesi. Sa spominitim djelima ovdje, kao što je upotpunjavanje abdesta u, te, u teškim situacijima, u mjeckim stanjima, tladnoći, mnoštvo koraka prema mešćidu, klanjanje od, od namaza do namaza, boravak u mešćidu, od namaza do namaza, znači da to briše grijehe. To nam potvrđuje ovaj hadis što je ovdje došlo kaže, "vatbi lahsiyata alhasanatam huwa", i kaže nakon loših djela uslijediga nakon nego radi dobro dijelo pa će ono izbrisati ono loše djelo. Također, znači poznati hadisi posta i hađa, mensa Ramadan iman, u tih sabu gufir da min zambi, kaže ona je ko postira Ramazana sa imanom, sa imanom i a, traženjem Uh, u tome Allahove nagrade bićemo oprašeno ono što je radio prije od griha. Umen qame Ramazane. Takođe kaže ona je kame, kod klanja qiamu lejl Ramazanu uh, sa istim znači sa imanom sa traženjem nagrade, znači on bićemo oprašteni grezi. Umen qame lejlatul Qadr. Svejedno hadisu došo mutafekun alayhi, kaže ko klanja noć lejlatul Qadra sa imanom istihsabom, kaž gufiri lehu ma taqaddama min dhanbi. Uh, bićemo oprašeno, šta ćemo biti oprašeno? Po ispravnom pečinu učenjaka, ispravnom stavu učenjaka, tu biće oprašteni mali grijesi, a ne velike grijezi, velike grije onda također ovo dana što smo imali a to je post Ašure dana Ašure od Ebuqatade u hadisu Mutefekun ali je došlo ahtesibu ala Allahi eju kefire senete eleti qablehu kaže kada je upitan o postu dana Ašure kaže mislim, očekujem nadam se, kaže da Allah želešanuhu oprašta da oprašta, kaže, uh, godinu dana prije toga od grijeha koji se rade. Misli se ovdje na grijehe, na grijehe, znači koji, uh, koji su mali grijezi, a ne velike grijezi. Uh, također, znači imamo i drugih i drugih, uh, uh, drugih dijela kojima, u kojima je došlo pojašnjeno da ako se ona uradi da se opraštaju grijezi prije toga. A onda se ovdje postavlja pitanje, dobro hadise do, došlo, kaže, e, osoba kada uradi nakon, nakon harama, uradi dobro odjelo da mu se briše onaj haram. Postavlja se pitanje jer se ovdje misli bukvalno da se briše taj haram, e, da se doslovno obriše, kao da ne postoji. Ili, to je jedno mišljenje učenjaka, znači, e, jer Kariteks hadisa ukazuje na tu, temhuha, obriše ga, kao da ga nema. ima. Ili ima drugo mišljenje učenjaka koji kažu, ne mislis tu da briše nego taj di, taj grih ostaje i dalje biva upisan tebi u djelima. Međutim radiš dobro djelo i sa onim dobrim djelom nakon njega uh, znači vrijednost tog dobrog djela poništiti to loše djelo. Jedno i drugo mišljenje ima osnova, uh, ima osnova u smislu toga kada mi znamo dobro znači da sva djela koja radimo pišu meleci koji su nama na ramenima pišu naša dobra djela, jedan dobro, a daš loša djela. Ako će se brisat loša djela, a ona se brišu sa dobrim djelima, Onda ispada je ovaj što je pisao, znači on, ono što zapiše, pobriše, po zapiše, obriše, zapiše, obriše. A, a to se razumije iz ovog, da to je jedno, jedno tumačenje hadisa. Ako se brišu, znači kao da ga nema, kao da ga nisi uradio. A ako se ne briše, znači ono ostaje, alga al ga dobra djela sa svojom vrijednošću, kao da ga poništi, kao da ga nema. Jedno i drugo tumačenje ima osnova. A onda ovo da povježem, povježem na kraju sa onim što je cilj, a to je da hadis završava i o... na I kaže, obhodi se Opodi se prema ljudima sa lijepim ahlakom, sa lijepim ponašanjem. Kažem, ređem u komentarovu hadisa u svojoj knjizi Džami um al-Umr, Hikem kaže: "Wa hadha min khisalit taqwa." Kaže, ovo je od karakteristika bogobajnosti, Šta je od karakteristika bogobajnosti da se lepo ophodiš prema ljudima. Vidiš, on kaže da znaš što je lepo ophoditiš prema ljudima. Kaže: "Wa la ta timu taqwa ila bihi." ne može biti bogobojadnost potpuna bez lijepog ahlaka. Znači, čovjek ne može biti potpuno bogobojazan ako, ako nema lijepog ahlaka u opođenju sa ljudima. Odnosno, uh, oče da se kaže uh, da je kaže im Režim u ovom hadisu uh, poslanik sallalahu je spojio dvije stvari. A to je, prvo je pojasnio obavezu bogobojaznosti uh, odnosno u opođenju prema Lahuđelešanuhu. Pa da ne bi neki, kaže, ljudi mislili da je bogobojazno samo u činjenju i badeta, izvršavanju vađiba i ostavljanju harama, odnos, što su odnosi prema Lahuđelešanuhu i zapostavi uh, obhođenje, ispravno opođenje prema njegovim stvorenjima. Pa je to pojašnjeno u nastavku, kaže Hadisa, a to je da je od bogobojaznosti, od potpune bogobojaznosti i da se lijepo obhodiš prema ljudima na najljepši način. Uh, a ovaj hadis, ovaj hadis uh, znači prenosi ga uh, Muaz ibn Džebel uh, pored Abu Dharra, radijalahu anhum, i ima to smisla, ima to znači smisla, to treba naglasiti. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ovo kaže Muaz ibn Džebel. Poslao ga je u Jemen da bude mu'alim, da ljude poučava vjeri, da bude uh, muftija, da bude kadija, da bude namjesnik. U, u svim tim uh, situacijama mora da komunicira s ljudima. Pa mu kaže, posadnjih slavnog slavnog slavnog, znači, pored toga što treba biti bogobojazan i u tajnom javnom životu, onda mu kaže još kad, i obhodi se prema ljuda lepo Odnosno, ti ćeš dolaziti situaciju da komuniciraš ljudima. Kad već komuniciraš, a moraš komunicirat, znači, ti trebaš Znači da bi on radio ove poslove, da bi bio muallim, da bi bio, da bi bio muftija, da bi bio kadija, da bi bio namjesnik, mora se mješati sa ljudima. Ako se već miješaš, moraš, moraš, moraš se ukrasiti sa lijepim ahlakom sa rijepim ahlakom, jer, kaže, ti si osoba koja najpreča da imaš lip ahlak. Odnosno, kada to spustimo na našu stvarnost, svako od nas u svome, svome životu, ako je njegov život ispunjen komunikacijom, radni život ili bilo koji dio života ispunjen komunikaciju sa ljudima, od njih se odnosi ovaj hadis. Opodi se na lip način s ljudima izdine se si situacije grubosti, uzvraćanja na, na ono kako je zaslužio tako dalje. Osnova je osmi i lijepo opođenje. Osnova je preloženje preko njihovih, preko njihovog lošeg opođenja. Osnova je, znači, da saburamo, prelaženje preko toga saburamo na njihovu imezijetu. Osnova je, da je, znači, da, da, da, da, da, se, da, da ga svojim ahlakom privučemo i da mu omilimo islam. To bi trebalo biti osnova. I ovaj dio ovdje, ovaj hadis je jako bitan sa onej strane, napičet sam to naglasio, a to je da kod mnogih ljudi, kod većine ljudi, kaže, kaže Ibn Ređeb, kaže kod većine ljudi je prelažije prelaži ta karakteristika da vode računa o propisima, odnosno obavezama koji se tiču Allahovih prava tko da se boji Allaha dželešhanahu, da voli Allaha dželešhanahu, da mu budu pokorni, da ostave ono što Allah zabrani i tako dalje, a onda a onda su nemarni prema pravima ljudi oko njih. U potpunosti ili djelimično. Jedno i drugo je mahana. A ispravna prava vjera, tuma, pravo tumačenje, bogobojaznosti iskrenog pravog vjernika je da u potpini jednu i drugu stvar. Naći ne može čovjek biti potpuna ličnost islamska Bez ovog da potpuni i lijepo opođenje prema ljudima, onako kako islam nalaže, a ne bonto neki tamo zapadni čafirski, nego kako islam nalaže i, e, i naravno izdršavanje onog što Allah želja šanog tebe zahtijeva, znači prava Allah želja šanog tebe. I to je ono, kaže, čime su pobijedili u, u čemu se upotpunili, kaže, vjerovijesnici, iskreni ljudi. En bia osid Oni su došli na ovaj stepin. Da su upotpunili i ovaj dio opođenja prema ispunjavanjem prava koje Allah Žešanu ima kod nas, a istovremeno i opvođenjem prema ljudima ljudi koji imaju prava prema nama. A onda imamo drugim hadisima, drugim šarijeskim tekstima pojašnjeno stepjen bitnost lijepog ahlaka. Znači, imamo mnoštvo tih hadisa, može se rezimirati u neke 4, 5, 6 karakteristika, da ja ću pomenuti neke 4 karakteristike, što došlo jasnim šarijeskim tekstovima, da je e, nivo stepeni značaj ahlaka odnosno lijepog ponašanja, lijepog opođenja Nakraćemo to spomenuti da ne bilo zabavno da, da ne bilo zabavno šta znači lijep ahlak, spomenut ćemo to u jednoj cijelovitoj definiciji, ima množno definicija koje je naveo izbjerni ređem, ja ću spomenti jednu na kojoj, na kojoj koja sažim je ono na čemu je ve, ve, ve, ve, većina selefovog metra kada je govorilo pisivalo, šta to znači imati lijep ahlak prva karakteristika lijepog ahlaka je da je on, od, da je on da je on obilježje bogobojaznosti. Znači, ne ima bez lijepog ahlaka. U ođetlil-mutakim, mislimo, ne potpune bogobojaznosti. Uh, u Kur'anskom majetu, sure Ali Imran, 133. i 134. dajet, kaže Allah Žešanu u ođetlil-mutakim, prije toga govori o, o opisu dženneta, koji, će, uh, koji je priprenjen za mutakije, kaže, el infaquna fi s-sira wa d-darai oni koji djelju u blagostanju na mašine walla kaze mina al-qaida i kaže koji kontrolišu svoju sržbu walla afina an-nas i kaže oni koji prelazi ljuda opraštaju ljudima wallahu yuhibbul muhsine allahu džalalhu voli mohsine oni koji čini ihsan dobročinstvo znači ayet govori prvo pojašnjava kaže dženet koji mu utekiyama a onda u omaitu 134 pojašnja, ko su muhsine Kosovo Muntehije kaže koji udjeljuju blagostanju na imašene, koji kontroli, kontroliraju svoju srđbu i koji prelaze ljudima preko njihovog lošeg opođenja prema njima. Allah Žešanu voli muh sine dobročintenja. Znači u ovom, se, u, ovom, u ovom se ajetu, dva ajeta navodi da je od osobina bogobojaznosti, da je obilježje bogobojaznosti da osoba bude, da, bude, da, da se lijepo ophodi prema ljudima. Jer ovdje spomenem to, kazi minel gajz da će kontrološiti svoju srđbu prema kome, prema opređenja sa ljudima. Od afina ni nas i prelazi ljudima preko njihovog loše opođenja. A, druga karakteristika koja, da što skraćemo, to nije to dugo, a, da je a, Allaho poslanik sallallahu alayhi wa sallam ubraja husun huluk, lijep ahlak, lijepo opođenje, kaže a, min ahsene hisalil iman u hadisu, poznatom hadisu, a inače ovaj hadis ubrajaju da je mutevatir hadis od Abu Hurajre radijallahu anhu akmalu'l mu'minina imana ahsanu hum khuluqa najpotpuniji mu'min uh, imanom uh, onaj koji ima od mu'mina najpotpuniji iman koji je to kaže ahsanu hum onaj koji ima najljepši ahlak znači uh, taj taj mu'min ima kaže najpotpuniji iman znači potpunije iman kada imaš najljepši ahlak Narodno i mimo ahlaka trebaš potpuniti onaj drugi dio vjeri. Što je druga karakteristika, znači da je, da je od potpunog imana lijep ahlak. Također teđa karakteristika koja je došla opisana u, u vjerodosovom hadisu koji bilježi Ebu Daoud i Ahmet. U tom hadisu je pojašnjeno da je onaj koji ima lijep ahlak i okiti se sa njim. Naravno, onda ne treba nepotrebna glašava znači, po pitanju kako čovjek da stekne lipa lak, to Zapadniti to pravilo u životu. Inače, po pitanju svi propisa. Znači, mi, kao, mi, mi se moramo odgajati na određenim osobinama. Rodimo se, ne znamo ništa, pa naučimo. Pogrešno nešto praktikujemo, pa naučimo ono što je ispravno. Pogrešno imamo vjerenje, pa naučimo ispravno vjerenje. Ružno se ponašamo, imamo ružan karakter, pa ga trebamo popravljati. Odgaja se znači krotit samo, sebe mijenja to a to se ne dešava preko noći slušanjem jednog dersta je ja čitam jedne knjige nego se to u, u, napraviš grešku pa je popraviš grešku pa je popraviš neko te upozori pa ga poljubiš jer zahvališ što te upozorio na tome ideš zadnji popravljaš svoje stanje Nači osoba da dođe na stepen lijepog laka treba da se odgaja na tome Rijetki su ljudi koji su po prirodi lijepog hlaka. I lahko je biti lijepog ahlaka ako ne komuniciraš s ljudima. Nemaš kontakta sa ljudima, ne miješaš se s ljudima i kaže lijepog hlaka, On može tako biti stogodna lijepog ahlaka. Hajde, budi lijepog ahlaka, a druž se s ljudima, komunicira sa njima, imaj kontakt sa njima. Uh, u bilo gdje, u nekim institucijama preko dana, preko noći u firmi, na poslu uh, u nekim druženjima i tako dalje tu je potreban i tu se pokaže lijepi ahlak, a čovjek koji se ne druži i ne kontaktira s ljudima, lahko mu je imat lijep ahlak u treće trećoj karakterciji pojašnjava se da je stepen Ono koje je lijepog ahlaka, odnosno ona osoba koja je lijepog ahlaka, ahlaka dostiže stepen onog koji neprestano, ono stalno klanja, i, e, znači koji na namazu postač i na namazu. Znači ima dobrovni namaz, ima dobrovni post, mimo farzova. E, osoba sa lijepim ahlaku dostiže stepen takve osobe, kao što došlo u hadisov, da ište radi Allah ona, inel mu'mine le juderike. Inal mu'min allayudrik bihusn khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Ka jazaa' istamumin. Salihim dostigne stepene sa'ima i qa'ima. Ono koji posti dobrovoljni post i onaj koji, koji obavlja noćni namaz dobrovoljni namaz. I četvrta karakteristika a to je da je lijep ahlak nešto najteže što će biti nam izanu na ahiretu. Kada se budu vagali dijela. Kao što je pojašnjen u hadisu od Abu Derda, koji je bilježi Budau terimzi ima Ahmed u verdosom hadisu kaže: min shay'in yuda'u fil mizani athqal min husn al-khuluq." Kaže nema ništa koje će biti stavljeno na vagu da je teže od lijepog ahlaka. Wa inna sahibi husn al-khuluqi ka Onaj koji ima vlas i klipoga laka koji ima lep ahlak le jeblugu bihi derjeta sa sahibil saumi wa salati ona ko ima lep ahlak dostiže stepen onog onog koji ima mnoštvo namaza i posta Znači, to su te četiri karakteristike uh, onako, rezi, kada rezimiramo govor o lijepom ahlaku. Nači da je to od obilježa bogobojaznosti, da je to od obilježa potpunog imana, lijep ahlak, uh, da osoba lijepog, uh, lijepog ahlaka došli stepin znači, uh, postača i ono koji ima puno dobrovnog posta i dobrog namaza i da je, da je lijep ahlak nešto što će biti najteže na vagi na sunjem danu. A onda na kraju da rezimiramo, jel, ako ne kaže, pa dobro, svetu je to lijepa, je to lijep ahlak? Šta je to e, lijep ahlak? Lijep ahlak e, e, e, je, e, je rezimi, može se rezimirati i tako je to navojivn ređeb. E, Navoju mnoge definicije učenjaka koji su rekli kad su pašnjavali šta je lijep ahlak, ali kaže ono što sažima na osnovu šerijeske argumenta taj tekstu, šta je lijep ahlak, ono se može sabrati, kaže, i rezimirati četiri stvari. Jo ovo treba zapratiti. I on to prenosi nekim učenjaka, kaže lijep ahlak su četiri stvari. Kaže prvo uh, kazmul gaizilillah. Da čovjek uh, kontroliše svoju sržbu i ljutnju radi Allaha. Kada uži da se razluti. To je prva karakteristika. To je prva karakter prva karakteristika lijepog ahlaka. Druga karakteristika kaže ilharu talakati wal bishr. Uh, lil, uh, kaže uh, ilallem kaže uh, pokazivanje osmiha nasmijanosti i veselosti prema ljudima s kojima komuniciraš, s kojima, kojima ophodiš. Osim prema kome, ovdje izuzetak, prema Novotaru i prema grešniku, valkom. Znači, nema smisla prema, prema Novotaru, ovdje novotaru, naravno, ono koji je jasno na i poziva na i tako dalje, grešnik, znači ona koji radi jasno, otvarno, bestida, velike gre, ti sa njima dođeš i kesiš mu se ufacu kod je mašala na najveći iman. Znači, to nema smisla. Znači, u, ali, ljudima. Nači da, da da pokažeš osmijeh, veselost, razdraganos, da osoba komunikacija komunikacija bude sa njima, znači to od lijepog hlaka. Treća stvar kaže alafu ani zalin, kaže opraštanje onim koji naprave neki prekršaj, loše se ophodi prema tebi, pogriješ prema tebi. Da im priđeš preko toga. Karakteristika lijepog alaka da prelaziš ljudima preko njihove greša je opođenim prema tebi. Kažu, osim izuzetak, osim kaže Illa v hadid. osim ako je to iz razloga odgojnog, da bi se osoba odgojila kao što je neko, recimo, untar poruca, ako, poruc, ako je radi odgojne stvari, prema, prema njemu se odnosi drugačije, ne prelazimo se preko greške da bi se odgojio, ili neka druga osoba, e, e, opođenje prema njoj, e, ako je cilj odgojni, da, ta, da to u praksi djeluje, a ne da ne bude bez fajde. I narodno, po pitanju, i kamer to hadi, kada su pitanje šarijetske kazne, a to kod nas mi ne možemo spravoditi šarijetske kazne, tako da to kod nas se može govoriti. Četvrta karetska kaže, keful edha, an muslimin aw mahidin kaže i kaže nenanošenje od, odnosno ostavljanje zijeta neuzemiravanje ne, ne niti muslimana niti nemuslimana koji živi sa nama a pod ugovorima o neratovanju znači nismo ratno ustajanje Osim uzeti tako ovde kaže ila ta'rir mumkin. Osime kaže da se negira neki munker. Neka od osoba radi munker, u tom slučaju, znači negiranje tog munkara nije aziet, nije aziet toj osobi. Kaže, evo ahdan bi mazlumetin li mazumin kaže da se, da se nepravda otloni, da se uspostavi pravda onom koju učinje neki zulum. da onome ko učini neki zulm. Da ponovimo ovde, znači lijep ahlak čini četiri stvari. Prvo znači samokontrola Da čovjek ima kontrolno na sobom priliku srđbe i ljutnje, oprađenje sa ljudima. Drugo, e, nasmijano lice i, i, i veselost u oprađenju sa ljudima. E, treće, prelaženje preko, grešaka, prelaženje preko grešaka ljudi koji ophodaju se prema nama. I četvrto, e, nenanošenje ezijeta, neziječenje ne ni muslimana, ni muslimana sa kojima živimo, a koji nismo u ratu stanju sa nama. Naci to su te 4 osobine lijepog, a kad se saberu širijski tekstu, vraćaju se na ovi četiri stvari. Naci samo kontrola u sržbi, nasmijano su oprođenju, prelaženje preko preko grešaka u lošem opreženju prema nama i ne eziečenja ne ne, ne, ne nekog nekog i lošeg oprođenja prema ljudima oko nas. Znači, to što osobi četvrta stvar, molim Allah džashanu da nas okiti ovim osobinama, molim Allah džashanu danas da, da, da nam potpuni ovaj dio bogobojaznosti, ovaj dio imana, ovaj dio vjere. Svane k Allahu mevahandikeh kaden da altesa kvirke va atubu i lek.